«Форд і Артур промемрили щось незрозуміле, як я ненавиджу двері вивкнув Марвін, тоді схеменувшись. Я не дуже дію вам на нерви. У підпорядкування якої держави почав був Форд знову ніякої. Перебив робот, його вкрали, вкрали. Так, свиснули, потягли, поцупили. Хто ж? Зафот Біблброкс. З обличчям Форда сталася дивна метаморфоза. Щонайменше п'ять зовсім різних почуттів, від глибокого потрясіння до глибокого вдоволення, відбилися на ньому в однораз. Ліва нога, яку він підняв, щоб зробити черговий крок, зависла в повітрі. Він дивився на робота, намагаючись зворушити заціплені м'язи. «Завут, Біби Прокс», – перепитав він уже іншим голосом. «Хіба я сказав щось непристойне?» Марвін з натугою волочив своє тіло. «Даруйте, даруйте, що я, що маю нахабство дихати, хоча відверто кажучи, я ніколи не дихаю. Як мені кепсько! Ось іще одні з цих улесливих дверей. Життя, що ви про нього знаєте? Ніхто і словом про життя не обмовився!» Буркнув роздратований Артур. «Форде, що з тобою?» Форд перевів на Артура застиглий погляд. «Цей робот», — сказав Зафуд, — Розділ 12. На кораблі лунали звуки шок-музики. На капітанському містку Зафуд мучив інфрадельтахвильовий радіоприймач в пошуках останніх новин про свою особу. Протягом багатьох вітів приймачами користувались так, натискали різні кнопки і крутили різні ручки. Вдосконалення призвели до заміни управління на сенсорне, тепер для перемикання досить було легкого дотику. Для користування інфра хвильовим радіоприймачам не треба було нічого торкатись, варто махнути рукою у потрібному напрямі. Таке удосконалення безсумнівно заощаджувало чимало м'язових зусиль, але створювали певні незручності для слухачів. Тепер вони повинні були сидіти на рухому, якщо, звичайно, хотіли дослухати передачу до кінця. Завхід махнув рукою, і радіо переключилось. Та ж сама шок-музика, але трохи тихше, як фон для передачі останніх новин. Текст повідомлення був зредагований так, щоб він лунав в унісон з ритму музики. Вітання усім розумним біоформам – хоч як далеко вони перебувають, – торохтів диктор гурнявим голосом. Ми продовжуємо програму останніх новин, які передаємо на початку кожної години. Слухайте нас на інфрадельтах хвильових цілодобово. Головною новиною сьогодні безсумнівно є сенсаційне викрадення космічного корабля, обладнаного двигуном непередбаченості, яке так блискуче здійснив ніхто інший, як президент галактики Зафорд Біблброкс. Питання, яке, напевно, хвилює наших слухачів, це, чи остаточно втратив густ наш великий «Зе». Бібліброкс – винахідник пангалактичного плоскальника «Плейбой», про якого сама «Зеумбідіс» відізвалась, як про найкращого коханця з часів великого вибуху. Біблі Брокс, якого всьому одноголосно обрано за найнемоднішу істоту у відомому Всесвіті, «Куди занесе його цього разу? У нас в студії перебуває його особистий психіатр Герг Халфрунт». Музика стишилась. У ефі почувся інший голос, очевидно, Халфрунта. Він розпочав. «Так, звичайно, я знав зафета». Але цієї миті над головою пролетів електронний олівець і потрапив в радіус дії сенсорного радіо. Зафад повернувся, розлютований, Позаду стояла триліан. «Гей, гукнув він, ти що робиш?» «Я тут що з'ясувала триліан, замислено постукала нігтем по цифрах на екрані дисплея. Це має бути щось надзвичайне, якщо ти відриваєш мене від останніх новин. Ти ще не наслухався про свою особу? Я почуваюся дуже непевно, ти це знаєш, Зафаде. Забудь на мить про свою особу, у мене важливі новини». «Якщо поглизу виявиться щось важливіше, ніж моя особа, його слід негайно спіймати і знищити». Захід пильно поглянув на триліан, а потім розсміявся. «Це стосовно тих двох хлопців», – сказала вона. «Що-що, двох хлопців? Так, двох хлопців, яких ми врятували – проказав Зафуд.